Hallo jylle, ek kon nie wacht om vir jylle verder te vertel van die droogte en van al die goed wat met Joosef gebeur het en sy familie nie. Kom sit nou, laat ons gauw gauw praat maak, ook jylle oorkies, luister mooi, want dit is baie baie interessant, hoor. Soos ek jylle vertel het, was dit nou 7 jare waar dit baie goed gegaan het in Egypte, En toe breek die hongersnoot aan. Julle weet moes wat is hongersnoot. Dit is wanneer daar geen kos meer is nie, en daar is nie oeste op die lande nie, alles het gefrek, daar is nie reen nie, dit gaan vreselik traagies. Mense sikkel om kos te kry, en die diere vrek selfs, omdat hulle nie kan kos kry nie. En as daar nie kost, is nie beteken het, daar is nie lekker goed nie, daar is nie koeldrank nie, daar is niks wat lekker is nie. Een mens probeer maar net om aan die lewe te kan bly, om ietsie te kry. Nou gelukkig het hulle mos besluit om hulle kost by mekaar te maak vir hierdie jare wat gaan kom, waar aan die kost gaan wees nie, so dan het hulle kaste mos nou vol. Maar oorwee, Toen die mense nou hulle kaste gaan oopmaak om kost daar te gaan uithaal, daar waar hulle dit weggesteek het, wat sien hulle? Al die kost wat hulle so weggesteek het, het vol gogas geword. Hulle kan die kost nie gebruik nie. Die gogas het hierdie kost gevreed. En daar is allerhande goedterkies in wat hulle nou nie kan gebruik nie. So hulle moes al die kost weggooi. En hulle het nou niks gehad nie. So die hongersnoot was rechtig, baie, baie erg en zwaar op die mense gewees. Toe gaan hulle na vare toe en hulle sê vir hom, gee toch vir ons kos, want ons is honger en ons gaan doodgaan van jou hongerte. Ons en ons kinders, gee vir ons kos. En die koning sê toe vir hulle, maar hoekom roep julle nou na my om vir julle kos te gee? Het julle dan nie geluister toe Jozef gesê het, julle moet julle koring beren nie? vir die 7 maar jare wat kom nie, en hulle sê toe vir die koning, maar ons het dit gedoen, en dit het nie gewerk nie, want die gogas het al ons kos opgeeet, en toe word die koning baie bang, vir dit, want hy dit nou nie verwaag nie, en hy sê vir hulle, ga na Jozef toe, en doen alles wat hy man vir julle sê, moet nie, dat sy bevele oortreen nie, doen alles wat hy vir julle sê, anders gaan julle spuit wees, en die mense kom toe daar by Jozef, en hulle sê, Jozef, gee asblief vir ons kost, voordat ons sterf van die honger, asblief, help vir ons. En Josef het na hulle woorde geluister, en hy het toe na die stoorplek het toegegaan, en hy het oopgemaak, en hy het aan die mense van Egypte kost verkoop. En hierdie hongersnootmaats, was reg oor die hele aarde gewees, en al die anderlandese mense, het ook hongersnoot gehad. Dit was nie net een lainkie nie, dit was ‘n verskrikkelike groot hongersnoot gewees. So het al die mense nou gehoor, daar in Egypte is baie koring, die mense kan daar gaan kost koop. So amal het so en toe gegaan, dan gaan koop hulle vir hulle kost, dan gaan hulle weer huis toe, want dit was die enigste plek. Daar is nie winkels in hulle lande gewees, wat kost verkoop het nie, want daar was nie kost nie. Net by Egypte, by Joosef hulle. En Jozef het geweet dat sy broers een of ander tyd gaan kom om te kom kos koop, om koring by om te kom koop. En hy was moos een slim man. En toe het hy vir die mense gesê, as enige iemand wil koring koop en kos wil koop hier by ons, moet hulle self kom. Hulle mag nie hulle bediende stuur nie, hulle mag nie ander mense stuur om vir hulle te koop nie. Elke ou moet self kom, die man in die huis moet self kom en hy moet sy eie dier bringe en ook net één dier vir een man. En toe het Jozef ook nog wachte geplaas, by al die hekke van Egypte, en gesê, vir elke man wat hier inkom, moet julle neerskryf sy naam, sy van waar hy vandaan kom, wie sy pa is en wie sy pa sy pa is, met andere woorde sy ou pa is. En elke aand moet julle al daar die papieren vir my stier, dat ek dit kan doorgaan om te sien wie in ons land is, wie hier na Egypte toe gekom het. En so het hulle dan gedoen ook. En nou het Jacob, want nou julle ons het van Jacob gepraat, Jacob is moos Jozef sy pa, En Jacob het in Kanaan gewoon saam met die rest van sy seens en sy dochter Dina. En ook daar was sy groot hongersnoot. En Jacob het toe gehoor, maar daar in Egypte verkoop hulle koring. En hy het toe sy seens geroep om na Egypte te gaan en daar te gaan koring koop. Want die hongersnoot was maar erg op hulle allemaal gewees. En die seens het toe allemaal hulle goed regekry en hulle het die pad gevat na Egypte toe om te gaan koring koop. Maar net voor hulle gegaan het, to sê hulle pa Jacob vir hulle, julle moet nou maar nie amal saam by een hek ingaan nie. Daar die inwoners van die land ken ons nie so goed nie, gaan elkeen by een ander hek in. En die seens het toen nou gegaan, hulle het amal gegaan behalwe Benjamin. Benjamin het nie saam gegaan nie. Want Jacob wou nie hee dat Benjamin saam gaan nie, want hy is bang dat Benjamin ook iets zou oorkom, net soos wat Joseph iets oorgekom het, want hy het ons nou gedink Joseph is dood. So toepas hy nou maar vir Benjamin baie mooi op en die manne het toe nou pad gevat, al die ander broers, en hy is op pad Egypte toe. Nou op pad, toe raak hylle baie hard en het hylle baie spyt gekry oor wat hylle met Joseph gedoen het, Hulle het goed berou gehad en hulle sê toe vir mekaar. Manne, ons gaan nou Egipte toe en Josef sal seker daar wees en hy sal seker in iemand se huis werk want hy was mos as 'n slaaf verkoop gewees. Jong, kom ons kyk maar. Of ons hom nie iewers te kry nie, dan bring ons om terug huis toe. As hy 'n baas het wat nie wil luister na wat ons sê nie en hom vir ons wil gee nie, dan gaan ons hulle maar een bykie pak slaagje en dan vat ons Jozef net en ons gaan weg. En hulle het allemaal saamgestem en toe hulle na by Egypte kom, toe het hulle nou allemaal van mekaar afgegaan sodat dat daar by elke hek net een van hulle ingegaan het. To hulle nou by die hekke kom, is hulle name opgeskryf, soos wat Jozef moos nou die wachters beveel het om te doen. En daar die aand, toe Jozef nou die papieren deurgaan en hy sien daar is sy broers sy name op, Toe sê hy vir die wachters, maak nou al die store toe, net die store, die silo by ons, moet ooplaai. So het hulle daar nou al die store toegemaak, en net die een store was oop. En Josef het het so gedoen, sodat sy broers allemaal by mekaar kan kom, by die een plek. En Joosef gee toe daar die wacht, wat by die een oop store is, opdrag en hy sê vir hom, vir elke een wat hier na jou toekom, moet jy vraag wat sy naam is. En wanneer hierdie manne met hierdie name voor jou kom, gryp hulle en stier hulle na my toe. En hulle het toe so gedoen. En toe die seens van Jacob nou, allemaal Jozefse broers natuurlijk, toe hulle nou in die stad ingekom het, het hulle na Jozef beginne soek, soos hulle ons nou besluit het om te doen. En hulle het begin soek. En hulle het gesoek en gesoek en gesoek om elke hoek en elke draai en onder alles en by allemaal, maar hulle kon nie vir Joosef kry nie. Hulle het vir drie daal aan mekaar vir Joosef gesoek en nog steeds kon hulle om nie kry nie. En die wag wat nou by die stoorplek was en al hierdie name gesoek het, kon nie hierdie mense kry nie hy het nog gewonder wanneer gaan hulle nou kom om die koring te koop en later toe laat weet hy maar vir Joosef, hierdie manne het nog nie opgedaag om koring te kom koop nie. En Joosef het toe nou wachte uitgestuur om na hulle te gaan soek en hulle het toe nou weer een moeilike tykie gehad met die soekerij maar uiteindelik toe kry hulle al 10 manne in een huis waar hulle nou weer vir Joosef gaan soek het en die wachte bring toe nou hierdie tien broers van hom, na hom toe, daar waar hy nou op sy troon sit, en hy so ewe koninklik lyk. Like. Hy sit met die kroon op sy kop, en wat van goud gemaakt is, en al die machtige manne sit daar by hom. En sy broers kom daar in, maar hulle het hom nie erken nie want hy was maar nog een jong sien, en toe hy weg is by hulle, toe hulle hom nou verkoop het, en hy is nou al een bykie een groter man gewees, en hy het hom nie erkennie, maar hy het hylle baie goed erkenn, en hy het na Jozef gekyk, en hy het gesien dat hy ‘n baie aantrekkelijke man is, en dat hy waardigheid het van voorkomst, en dat hy wonderlik gelijk het, en hy het baie respect vir hom gehad, en toe buig hylle baie laag vir hom tot op die grond, en Jozef het sy broers gesien, maar sy broers, het nie geweet dat het hy is nie. En Joosef het met hulle gepraat, en hy het vir hulle gevra, manne, waar kom julle vandaan? En hulle het vir hom gesê, ons kom daar van Kanaan af, ons het gekom om koring te koop, van die hongersnoot heers daar so, en het is baie erg. En Joosef sê toe vir hulle, Nou maar waarom kom jylle dier 10 hekke van die stad? Hoe kom het jylle nie amal dier 1 hek gekom nie, as jylle dan sê dat jylle amal saamgekom het? Is dit nie omdat jylle kom spioneer op ons land en ons mense nie? En hulle denkt so by hulle self, Hé? wat praat die man nou? En hulle sê toe vir hom, Nee, dit is nie so nie, ons is nie spione nie, ons het gekom om koring te koop, maar ons pa het vir ons gesê, As ons nou hier kom, dan moet ons maar lieverste elkien by een ander hek ingaan vanweer die inwoners van die land, want ons weet nie wat hulle met ons sal maak as hulle hoor ons is broers nie. En Joseph sê toe, nee, dit is nie, julle het kom spioneer om te kyk hoe kaal ons land is. Amal wat kom koring koop, vat hierdie weg, hulle maak vinnig, maar julle is al drie daal lang in ons land, dit is net spione wat dit so doen. En hulle sê vir Joosef, Nee, nee, nee, dit is eindlik glad nie so nie. Ons is twaalf broers eindlik. Ons is die seens van Jacob, van Kanaan, en hy is die seens van Isaac. En hy is nou weer die seens van Abraham die Hebreer. Ons jongste broer Benjamin is nie saam met ons nie. Hy is by ons vader, vader Jacob. En ons ander broer, is nie, want hy het verloore geraak, en dit is nou vir hom, wat ons soek in Egypte, want ons weet, hy het hierin gekom. En so het hulle nou die heel tyd gestry, en elke keer dan sê Joosef vir hulle, nee, nee, ek dink jylle is spioene. En later, toe sê Joosef vir hulle, nou as jylle nou jylle broer kry, en sy meester wil hom nie aan jylle geef vir een groot prijs nie, wat gaan jylle dan doen om hom in die handen te kan kry? En hulle sê vir hom, as hy hom nie aan ons gee nie, sal ons hom dood maak en ons broer neem en weggaan. En Joosef sê toe vir hulle, nou maar sien, jylle is by Juna. jylle, het gekom om inwoners van ons land dood te slaan, want ons het gehoor dat net twee van jylle broers, al die inwoners van Sychem doodgeslaan het, net omdat hulle jylle sister seer gemaakt het. Nou dan gaan jylle seker die selfde doen, net om jylle broer te kry. Maar hulle het nie geweet, dat het nou eindelik hierdie broer is wat hulle soek, wat nou met hulle praat nie. En Jozef sê toe vir hulle, as jylle een man huis te stuur, om jylle jongste broer Benjamin te gaan haal, Dan weet ek dat jylle op rechte manne is as hierdie man terugkom met Benjamin en die rest van jylle hier by my bly. En Jozef sê toe vir 70 sterk manne, vat hierdie manne en bring hulle na die tronk toe. En Jozef het hulle 3 dae in die tronk laat sit. Toe laat hy hulle uitkom en hy sê vir hulle, nou een van jylle manne moet hier by my achter bly. En dan kan die rest van jylle nou maar gaan en die koring na jylle huise toe vat in Canaan en dan gaan haal jylle jylle jongste broer en bring hom vir my, dan sal ek weet dat jylle eerlik is en nie spioende is nie. En Jozef het toen na sy kamer toegegaan, en hy het sommer vreselik gehaal, en hy was jammer vir hulle, en hy het sy gezicht gewas en hy het teruggekom, en hy kies toe vir Simeon tussen hulle, en hy sê vir sy manne om om vast te bind, maar Simeon was nie bereid dat hulle om vast nie, Van hy was ‘n baie sterk man gewees. En toe roep Joosef na sy sterk man, en 70 kom toe met swaarde in die lande, en Jacob sy seens het so'n bykie geskryk al die boeties van hom. En Joosef sê vir hulle, gryp hierdie man, dis nou vir Simeon, en sit hom in die tronk, totdat sy broers hom kom haal. En Joosef se dapper manne het het toe gedoen, en vir Simeon gegryp, en toe hulle gryp toe gees Simeon ‘n verskriklike harde skreet. Dit was baie ver gehoor en al hierdie dapper manne van Josef het toenus sommer bietjie bang beginne raak. En toe vlug hulle. Net Josef en sy seun wie se naam Menasse was, het daar agter gebly. En Menasse sien toe Simeon se krag en dat hy baie kwaad was. En Menasse het toe nou vir Simeon 'n harde hou met sy vuis teen die agterkant van sy nek geslaan. En toe bedaar Simeon en my nase vat om en hy bind om sommer vast en hy vat om tronk toe. En die ander broers was verstom oor hierdie jongseen wat nou hierdie ding gedoen het en dat hy ook sterk genoeg was om dit te kan doen. En Jozef het toe hulle die ander broerse sakke vol koring maak, al hulle groot sakke en hy het vir hulle padkons laat inpak en hy het vir hulle gesê dat as hulle nou die jongste broer terugbringt, dan kan hulle nou weer die ander broer ook kry, en dan kan hulle amal saam terug gaan na hulle pa toe. En hulle het gesê, nee maar goed, ons sal hulle dan maar so doen, en hulle het weer een keer gebuig tot op die grond. En elke man het toen nou sy koring op sy eesel gelaai, en hulle het teruggetrek na Kanaan toe. En hulle was nou al een eng tver gewees, en hulle het by een herberg gaan oor nacht, En toe hy daar aankom maak, een broer leef hy sy sak oop, en toe hy sy sak oop maak om vir die kos aan sy eesel te gee, toe sien hy, al die geld wat hy gegeet om die koring mee te betaal is nog in sy sak. En hy word te bang en hy sê vir sy broers, my geld is teruggegee, jylle, dit beteken seker iets vreesliks. Wat het Elohim nou aan ons gedoen? Hoe kom het Yahweh ons nou in die hande van die koning van Egypte oorgegee, En Judas sê toe, dit is verseker omdat ons skuldig is oor ons broer Joosef. Ons is skuldig, so ons kan nie vraag, hoekom doen vader dit nie? En Rubens sê toe vir hulle, ek het vir julle gesê, julle moet nie hierdie ding doen nie, maar julle wou nie vir my luister nie. En hydeer het ons nou teen jawe oortree. En hulle toen nou maar oor in die plek, en hulle donkies en hulle esels het nou alles geeet wat hulle moes eet, En hulle die volgende oogend weer huis toegegaan. En Jacob het gesien en daar kom sy mense aan. En toe sien hy, maar Simeon is nie tussen hulle nie. En hy vraag vir hulle, waar is julle broer Simeon? Ek sien hom nie hier nie. En toe vertel hulle om alles wat met hulle gebeur het in Egypte. En toe hulle hulle sakke oopmaak by die huis, kry elke man nog sy bonneltje geld boe in die sakk. En hylle was toe baie verskrik, hylle en hylle pa. En Jacob vraag vir hylle, wat is dit wat jylle met my gedoen het? Wat het jylle my nou aangedoen? Ek het jylle broer Jozef achter jylle aangesteer om navracht te doen oor jylle welstand. En toe vreet een wilde wese om op. En nou het jylle laat Simeon daar achter bly. die koning het om in die tronk gesit en nou wil jylle nog vir Benjamin ook vat. Nee, my haar word grys van smart. Nee, nee, nee. Julle kan nie vir Benjamin saamvat nie. Sy broer is nou reeds oorlede en net toe kom hy ook iets oor langs die pad. Nee. En Ruben sê toe vir Jacob, Pa, pa kan maar my twee seens doodmaak as ons nie vir Benjamin terugbring nie. En Jacob sê toe, Nee, bly jylle amal hier so, niemand gaan weg nie, want niemand moet weer iets oorkom nie. En Judas sê toe, los amal net so alles uit, totdat die koring weer op is, en dan moet jylle nou die broer vat, en na pa toe gaan, en from hom sê, dat ons nou maar die koring sal moet gaan kry, anders sterf ons in elk geval van jou hongerte, so dan vat ons dan maar vir Benjamin saam. En toe al die koring weer een keer op is, kom al die kinders na Jacob toe en hulle heil, en sê hulle so kos, en die sien sê toe vir hulle pa, ons kan net gaan kos koop, as Benjamin saam met ons gaan, want die koning het gesê, as hy nie saam kom kan ons nie weer kos kry nie. Sjoe, en ou Jacob het maar gehuil, hy was so bang, die sien van hom kom nie weer terug nie, mense, hy het vreeslik geheil. En so het hulle nou maar gepraat en gebeklei en gestry en getreur, want Jacob wou nie sy seen vir al hierdie jongste seen laat gaan nie. Maar later toe sê hy, Goed, jylle sal maar moet gaan, ek vertrou nou op Yahweh alleenig, dat hy jylle sal bewaar en jylle sal teruggeef vir my, en as daar vijanden ten jylle opstaan, dat hy jylle sal oorgee in jylle hande. Gaan dan maar nou en die manne het klaargemaak, en hulle het Benjamin gevat, en voor hulle rij, toe sê Jacob, kom by mekaar, laat ons nou eers bid, en hulle bid toe, en Jacob vraag toe vir vader, om sy seens te bewaar, en om die ander saam terug te bring, en die ander vrouwens en kinders wat nou achtergebleid saam met Jacob, het ook geheil en hulle het gebed, en vir vader Yahweh gesmeek om toch hulle paas allemaal huis toe te bring, dis nou die twaalf seens van Jacob, en toe hulle klaargebid het, het Jacob een brief vir hulle gegee, en gesê dat hulle die brief vir die koning moet gee, en in die brief het Jacob verduidelik, dat hy hulle gesteer het, om al die dinge te doen, en die koste koop, en dat hy nou sy jongste seens saamsteer, en vir die koning gevraam, asseblief toch, al sy kinders weer terug te steer, en dat hy nie spioene is nie. En hy het die brief vir Juda gegeen, gesê dat hy dit vir die koning moet gee. Nou, tot so ver vereersmaats, volgende keer gaan kyk ons wat het nou gebeur, met die klomp manne, en hulle broer Benjamin, wat hulle nou moet vat, en die een wat nou daar is, Simeon, en dan ook met Joosef. Julle moet nou een rustige dag verder hee hoor, en bid ook tot vader om ons allemaal te beskerm. Bid, dat vader ons hele volk sal beskerm. Tot ziens!